telah menetapkan bahawa... kul ing kuntum cihibun Allah fatabi'uni yuhibitum Allah yufer lakum zonubakum ...Wallahu Allah wafuru rahim. Allah telah tetapkan. Kul katakanlah wahai Muhammad, untuk seluruh umatmu ing kuntum cihibun Allah. Kalau kamu semua nak disayang oleh Allah.